Учителя Петър Данов, Бейнса доно. Свобода на духа, и дето е духът Господен, там е свобода. Второ Коринтянум трета глава, 17 стих. И тъй. Условие за свободата е духът. Под думата «Свобода» разбираме един свободен живот. Разбираме вътрешния смисъл на нещата. Техните отношения, отношенията на мислите, желанията и волевите подбуждения, които се проявяват в света. Дето има жива душа, там има и движение, което пък е резултат на волята, но това движение може да върви в определена посока, а може да върви и в разни посоки. В Новия Завет се говори «Дето е Духът Господен, там е свобода». И на друго място «Син Божий ще ви освободи». Синът и Духът са едно и също нещо. Синът е проявление на бащата и майката, Интелигентността на сина е израз на интелигентността на бащата и майката, както слънчевата светлина е израз на вътрешното състояние на слънцето. По нея познаваме слънцето. Как можем да познаем човека? По светлината на неговите мисли, желания и действия. Говоря за свобода на духа, понеже у религиозните хора има една опасност Някой като стане религиозен Стават ваш по-лош Отколкото светските хора Някой път Мен не ме радва Дето хората са религиозни Под думата религиозен Разбирам човек Свързан за нещо Както са свързани с въже Крава, кон и други животни Свързан за къщата И то е религия Свързан за някоя политическа партия Или за някое философско учение И то е религия Да, религиозно учение Но какво? Което свързва свободата на човека Или обществото Ако си свързан с едно учение Което те понижава Което ти отнема свободата Той е отживяла религия Стар мях А всички, които търсят тази свобода смисъла на живота, както наричат съвременните философи. Той висше съзнание или гражданство, както го наричат политическите хора. Можете да го наричате още както искате. Имат тази разумност в себе си. По какво ще познаят, че имате духа? Ако сте хора разумни и ако са своите мисли, желания и действия, се отличавате с силата на своята свобода, и всякъде, където влезете, носите тази благодат. Под думата свобода в живот се разбира светлина. Когато пътувате вечерно време, не сте свободни. Както когато пътувате денем по простата причина, че пътят ви не е ясен. Та и всички религиозни хора като се заблуждават, имат нещо смътно в своите понятия. Вие не знаете какъв е Бог и Господ, а тукашните царе и управители вие познавате. Както те наказват, така и Господ наказва. Отто изхващане се раждат тия резултати, които виждаме в света. А от това вътрешно робство трябва да се освободим. Как ще се освободим? Трябва да стане коренно променение в устройството на нашия мозък. Вие още не сте изучили това устройство. Всяка сутрин се молите и търсите Господа. Викате и казвате, че понякога Той не ви слуша. Господ слуша само уния хора, ушите на които са отворени глухите той не слуша и на тях не говори. Трябва да имате ухо много деликатно, схватливо, от малко нещо да разбере какво ви говори Господ. Той обича да гледа и слуша хора, които се трудят, които не се занимават с празни работи, защото той не се занимава с глупави неща. Проследете съвременните религии и ще забележите на каква степен на развитие те се намират. Във всяка религия има известни заблуждения. Ще ви кажа кои са. Като искаме да разберем една религия, ние често излизаме от едно общество и влизаме в друго. Един момък поискал да потропа на хорото и взел назаем чужди бутуши. Онзи обаче, който му ги взел, му казал сред хорото, слушай, по-малко тропай и не ти ги дадох да тропаш силно. Друг се приближил и му рекал, защото те засрами този, аз ще ти дам моите бутуши. И като почнал да играе, взел да му вика, тропай, приятелю, и да ги скъсаш, други ще ти дам. Дали ще каже тропай или не тропай, то е все едно: Оне човек не е вече свободен. Дали малко си тропал или много, то е безразлично. Щом те засрамят, отнете ти е свободата. Проче, нашият ум трябва да бъде осветлен върху истинската свобода. Христос е дал едно определение на свободата. Това, което не искаш да ти правят другите, не го прави и ти на тях. Това правило трябва да бъде вътрешен наш закон. Трябва да говорим и вършим онова, което дава свобода на другите. Преди няколко дена дойде при мен една госпожа и ми казва Чуда се на съвременните хора. Застанат да се молят. Молитвите им са отлични. Но щом престанат молитвите, почват да се отдумват. Тази видяла нещо, другата не видяла добре. На едната това, което видяла, не било от Бога, а от дявола. Ти лъжеш, не ти лъжеш. Виждаме, че никоя е няма и дава на другите свобода. Аз искам да имам свобода, да служим на Господа, не разбира се на техния Господ. Казах на тази госпожа, когато се намери пак между тях, да им кажа това, което на мен каза. Щом нямате толерантност към хората, ни им давате свобода. Вие не разбирате учението на Христа. Вие имате карикатурна представа за Него. Изхвърлете тия карикатури от вас, не си представяйте по този начин Бога. Сега, какво нещо е религия? Едновременно наука за формите и наука за божествената любов. Ако изучите едната външна форма, а не и вътрешното и съдържание, ще се заблудите и ще я промените тъй, както она е дама, която всякой ден менява костюма си като живее 50-60 години, може да си направи 10-20 костюма от разни цветове, да тори разни хубави панделки и копчета, но тия дрехи не са дамата. Формата още не е религия. Тие форми са наистина необходими за религията, както костюмите за тялото, но те не съставляват тялото на дамата. Някой близък умре, почват хората да казват трябва да се почерня не бива да нося бяла дреха носете такива дрехи каквито искате и черни и бели червени зелени сини пъстри всевъзможни то не е грях само че когато отидете при някой умрял няма да носите бели дрехи както когато улицата е кална няма да обуете бели обуща а такива, каквито изисква сезонът. Светските хора са много умни. Те стоят в моите очи 10 пъти по-горе от много религиозни хора. Чрез светските хора Господ е решил да оправи света. Политикани и социалисти те ще оправят света, защото те искат свобода. Ама ще кажа някой, как те те разрушават? Когато градите нова къща, не разрушавате ли старата? Ако не изхвърлите един застарял ваш възглед, няма да поникне във вашия ум нова мисъл. Някои искат да дадат наука на хората, как да мислят. Само седемката нагоре, седемката надолу. Наука на не нерасуждат. На това, което е написано. Вън от това, той отлукава го. Други казват, че тяхното е от Бога, а онова отлукава го. Това значи да бъдеш крепък, задна им умом. За дадено учение трябва да съдим по неговите резултати. Може ли да се приложи в обществения живот и да даде добри резултати? То е добро. Не може ли? То не е добро. Трябва да приложим свободата на духа. Задайте си този въпрос. Свободни ли сте? Имате ли този дух в себе си? Когато духът дойде, той ще произведе светлина и в ума ви, и в сърцето ви. Това е признакът. Щом почнете да ограничавате духа на човека, как той трябва да мисли, чувства и действа, веднага ще ви остави. Както когато учителя дойде в клас и иска да предаде урока, ако учениците шумят, той си излиза. Тогава ще дойдат, разбира се, техните бащи, и настойници и ще ги набият, защото не слушат учителя. Тъй и Моисей бе настойник на евреите. Дойде да ги набие и да ги пита. Слушате ли, вашия учител? И сега, когато казвате защо ни сполетя това наказание, аз ви отговарям. Защото не сте слушали духа, Трябваше да го слушате. Да обясним думата свобода. Ако намерите вързан човек за ръцете и краката и седнете да го утешавате, Добър е Господ, ще те развърже, когато вие можете да го развържете сами. Питам, проповядвате ли учение на свободата? Не. Извадете нощчето си, разрежете връвта и го отървете. А вие какво правите? Завързвате го още по-силно, за да не избяга. Трябва да се развързват хората. И когато Христос казва: Идете и проповядвайте, Той подразбира именно това развързване. И тази свобода трябва да бъде чисто вътрешна. Всички нервирания и недоразумения между хората се дължат на липсата на свобода. Ако е работа за нервиране, колко повече трябва да се нервира Господ, който е създал този свят и вижда какво върши светът. Ако Господ се гневи, той е добре, но ако аз се гневя, каква полза? Никаква. Но и Господ, гневи ли се? Господ не се гневи. В Стария завет се казва наистина Гняв Божи. Но това трябва да се разбира във вътрешен смисъл: че не се гневи Господ се вижда от фразата на Христа. Защо ме наричате учителю благи? Благ е само един Бог. Който е благ Не може да се гневи Пророци хора са писали Че Господ се гневи Аз успорвам това Я да ми каже някой Къде е казал Господ сам Че се гневи На едно място Еремия казва Господи Излъгал си ме Излъгах се Как ще съгласите това противоречие това е заблуждение. Не трябва да вкарваме в ума си такива заблуждения за Господа. Може да признаем, че те са наши схващания. А правото е да кажем, дето е духът Господен, там е свобода. Това е което наистина е казал Бог. Любовта не може да се пробуди без свободата. Докато човек е сляп, не може да го обичат. Никой не обича оногова, който мъчи. Това, което носи разрушение, не може да носи свобода. Молим се на Господа и в молитвата някой от нас сгреши, другият го бутне. Това не е свобода. Това е актьорство. Долу тия маски да се мушкате, когато стоите пред Господа. Това не е молитва. Човек, когато се моли, трябва да забрави околната среда, да се уедини, да влезе в своята тайна стайчка, в своята душа. Нищо външно не трябва да го смущава. Всички вие, които ме слушате тук, не сте свободни. Аз виждам как сте вързани за един колец други за два три, десет колци и могат да ви го докажат десет пъти и сега дори не само теоретически но и практически понеже се готвите за един свят на свобода царството на Христа и царството Божие е царство на свободата с тия стари форми со старели мехове не можете да влезете в Него. Едва ще можете да припарите до Неговата врата. Не ви съде, че сте заблудени, но ви показвам пътя, понеже търсите свободата. Причината на вашето робство не е жената, нито пък мъжът. Причината знаем. Робството дойде като ядоха и двамата от оная покварена ябълка. Ако искаме да разберем Христа, нашия дух трябва да бъде свободен. В еврейски език има две думи. Едната руха, която показва висшето проявление на Бога, а другата нефеш, която показва нисшето състояние на душата. Земете едно дете, което още не е развито. то почва да плаче и да се криви лицето и със своя плач налага волята си на майка си. Най-после майката му даде цицка и той казва Ето, така трябва да ме слушаш. И майката постоянно изпълнява волята на детето. Това дете защо ти е пратено? Ти ли да се подчиняваш? Или то? Ако си дух свободен, трябва да научиш отношенията на нещата. Как можем да добием тази вътрешна свобода? Често и в молитвите и в събранията има добра и лоша страна. Когато двама се събират, трябва да са на един и същ уровен, за да става обмяна на магнетически сили. Инак се раждат спорове, понеже във всички хора духът на свободата преобладава и те нямат еднакво възрение. Затова и в християнството е даден процесът на очистването преди да се отиде при Господа. Първото нещо е да се отаите в себе си. Как става това отаяване? Преди да се молиш купно с хората, моли се сам, защото когато влезеш между хората, трябва да бъдеш до ней да готов. Най-напред трябва да се молиш сам, после с двама, трима и така нататък. И всички трябва да се съзърцавате. Духът ще дойде само да ви даде известни уроци. И когато Божественият дух дойде и влезе в две души. Веднага ще установи за тях мир и разбиране. Когато един говори, друг внимателно ще слуша и ще намира удоволствие в говора на събеседника си. А когато не намира това удоволствие, той си казва «Твоите глупости ще слушам, ти ще ме учиш». Там не е вече духът, там е дяволът. Събирането и моленето и то не става по заповед, а по разположение на духа. Ако духът иска, ще се моли, ако не, ще мълчи. И първото нещо е да даваме тази свобода и да имаме търпение да слушаме, когато някой говори, като че Господ говори. Ако влезете в някое религиозно общество, и станете по-нервозни. Нищо не сте спечелили. Напротив, изгубили сте. Много лекари и хора знаят как човек е устроен. Знаят физиологията отлично. Знаят кои храни са полезни и кои вредителни за хората. А карат живота по старому Казват, че пушенето на тютюна е лошо. Пък самите те пушат че пиенето на винце вреди, а сами пият, че яденето на месо вреди, пак сами ядат. Имат знание, но когато дойде да го прилагат, да градят, не вършат това, което говорят и проповядват. Де е тогава свободата на духа им, а Христос иска тази свобода. Някои иска свободата само за себе си, а другите да им се подчиняват. Може други от страх да се подчинят, но там няма любов. Ще приведа за това един анекдот. Един български абаджия някога бил повикан от една фамилия да скруи и ушия на младоженеца Потури и Салтамарка. Надигнал своите ножици и напрасник, взел със себе си слугата си и отишъл. Било към обяд, опекли му една кокошка, но майсторът, за да изяде цялата, казал, че слугата му не е ядял кокошка, а е ядял Боб. Слугата, пред когото господарят казал това, рекал, че ще се отмъсти и подир обят. Казал на домакините на саме Моят господар По някой път е смахнат а ако вземе да се обръща Насам нататък Да знаете, че е полудял Преди да почне господарят му Работа Той скрива напрасника му По едно време господарят му взел Да се върти Да търси напрасника си Домакините като видели това Нахвърлили се отгоре му И го вързали на отиване слугата се обърнал към господара си. Твоят слуга Кокошка не яде, Боб яде, а? Не казвайте, че вашият слуга Кокошка не яде, защото един ден, когато почнете да търсите на си, ще ви направи да ви вършат. Първото нещо в нашите отношения към другите – е взаимно почитание. Забелязал съм в моите наблюдения, че някои искат да се учат и идват първоначално с страхопочитание, а подир почнат да говорят. Ние знаем повече от него и се разпуснат. Като уния млади булки, които първо стоят хрисимо и се срамуват, минали обаче един месец отварят ей такава уста и развалят къщата. В черква, докато са булки, стоят мирно, но венчаят ли се, като че добиват граждански права и си показват истинските образи. Те втори път пак ще се омъжат, но он, за който веднъж се е оженил за тях, втори път няма да се жени. Не трябва да огорчаваме Бога с нарушение на Неговия дух за свободата и когато някой ни предизвиква. Виждам какви мисли по отражения стават в мен и във вас. Цял тефтер кривини са се образували, както реските на телеграмите. Колко ваши телеграми има написани, цял сноп. Там е показано колко сте свободни. Един ден, тия телеграми ще се представят на Господа, когато отидете на този свят. Всичко в света е явно. Нищо не може да се скрие пред окото на Господа. И това не ви говоря, за да ви плаша. Не. Бог в своето битие е дух, който иска всякога да получава и поправя а не да наказва и отмъщава. Той, което забелязваме в света като страдание и наказание, то е само по отношение на формата. И ако в това отношение често ни наказва Бог, то е за да ни освободи от робството. Ако речете да освободите една овца от устата на вълка, няма ли тя да пострада, докато я извадите? Свобода, вътрешен мир, ще принесат спокойствие и радост и ще повдигнат на високо нашия дух. Сега пак върху религията. Тази религия, с която искаме да служим на Бога, в какво седи? Христос казва на едно място Огладнях и не ми дадохте да ям. Ожаднях и не ме напоихте. Странен бях и не ме прибрахте. Гол бях и не ме облякохте. Болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Матей 25 глава 42 и 43 стих ето за това ще съди Господ света. Вие може да се молите 10 пъти на ден като старите фарисеи по улиците. Вие може да заприличате на оная майка, която почнала да се моли, че и прегорява яденето. Знаете ли какво нещо е психическо пиянство? То не е религия. Мома, която често обича да се среща с някой момък, не че печели нещо а усеща някаква приятност, но тази приятност, той гаделичкане, не показва, че е божествено настроена. Тя харче на празно енергия. Когато Бог се приближи към нас, ще усетим, че Неговото въздействие е не един миг, а дълго време. И той разположение ще го усетим в душата тайно. Когато някои хора се карат аз отивам при тях но не им казвам да млъкнат защото аз трябва първом да млъкна Когато се карат двама аз и да отида няма да им помогна Не им проповядвам морал а се спра и се помоля за тях на Господа Във Варна преди 30-40 години Имаше един поп Ганчо. Орман Папас го наричаха. Той често укоряваше уния, които го опопили. Вижда, че един гаглузин бие жена си. Взел един камшик и почнал да бие мъжа, за да отърве жената. Но и двамата, мъжът и жената, веднага се нахвърлили върху него. А жената рекла. Какво право имаш ти да биеш, мъжа ми? Ние сами ще се разправим и ще си уредим работата. И сетне попът казва, що ми трябваше да отарвавам жената от мъжа? И вие като поп Ганчо може да влизате да уреждате хорските работи. Не влизайте. Можете да влезете само когато двамата, мъжът и жената, ви повикат да ги разправите. Покажете им закона за свободата и как да уреждат отношенията си. И тъй, религията трябва да носи на хората свобода, мир и радост. Ако се повдигнат старовременните гонения, светът няма да се оправи. Колко съмнения ще се повдигнат за външните форми на религията ще вземат да викат Твоето учение от сатаната Ама Твоето не е ли от дявола Който не е от сатаната трябва да служи на човечеството безкорисно от любов към него и дори да се жертва за него Що мискате искате награда или първо място или да оправите света, не изпълнявате закона за свободата. Духът не е във вас. Трябва да бъдете последни в света, за да бъдете първи пред Бога. Станете ли първи в света, вие сте последни пред Бога. Това е, което аз зная. Не искам човешка слава. Предпочитам Бог да мисли добре за мен. Като проповядвам това, някой от вас не го вземат за себе си и казват «Аз не съм такъв. Еди, кой се е такъв?» Това е отлукава го. Всякой вътре в себе си трябва да забрави другите какви са, а да мисли, че той е по-грешен от другите. Това е право. Че сте в и положение, не ви съдя. Но понеже искам да излезете от него, посочвам ви начин, по който можете да излезете. Следвайте духа, който е във вас. Искате свобода? Дайте я на другите. Искате любов и справедливост? Дайте ги на другите. Подобното подобно привлича е закон. Ако обичате хората искрено и чисто сърдечно, и те ще ви обичат. Тъй както се оглеждате във вашето огледало, ако сте красив, и то ще покаже от среща красиво лице. И когато срещнете някого, не му казвайте, аз те обичам. Не говорете за любов, защото тя се изгубва, тогава всъщност вие не го обичате. Човек, който най-много говори за любов, най-малко я има. Онзи, който най-много говори за свобода на духа, най-малко я има и най-малко я дава на другите. Ако моите отношения към вас не са каквито трябва да бъдат, не е сладката проповед, която звучи като сладка музика, която ще ги направи такива. Музика, която създава благородни пориви, принася полза. Оная, която оставя в човека само едни гаделичкания, не принася никаква полза. И сега вече да престанат между вас тия търкания на тесни и широки, на Там е духът и. Там не е духът, който от вас има духа на свободата. Не му ще дам бяло камъче, дето ще напиша името си и когато дойде Господ, ще види написаното. Когато погледна очите ви, зная духът ви, когато духът влезе, очите не са много тъмни, но не са и много светли, може някой път очите да лъщат като на някоя змия, но то е нефеш. Желанието да глътне, да изяде някого. Видели сте как вечерно време лъщат очите на котката. Тя търси мишки. Светлината от светлината има разлика. Има светлина, която граби, която убива а има светлина, която оживотворява. Духът е чувствителен към слабостите на хората и има свойството да влиза в уния, които са в пътя. Когато се съберете пак, ще се види от телеграмите дали ще има мушкания. Такива молитвени събрания Господ не иска. За да бъдат всичките молитви прияти от Господа, ще ви дам метод. Ако срещнете една неутешена, отъкчена душа, помолете се на Бога за нея и с нея. Ако срещнете беден, помогнете му. Господ не иска да се събират богати с богати, а богати с сиромаси, учени с невежи. Не е необходимо само да се събирате и да пеете в концерт. Идете в някой светски концерт, по-добре ще направите. Онази госпожа, за която преди малко ви говорих, ми каза още, че като била в онова молитвено събрание, под половин час, жените почнали да се оглеждат и да си шушукат. Тази не видя. И тя, като забелязала, че ги стеснява, излязла си. Не казвам, че е в София. Говорим, че в черква и другите хора не се молят правилно, но и ние се молим така. Изпадете, стария дявол, дайте свобода и уважение на другите. Молете се тайно във вашата душа. Никой от вас да не говори и одумват другите. Щом се съберат две-три жени, почнат да говорят за някого. Човек, който одумва хората психически, не може да се развие който има тази слабост да я напусне. Дойде ли ви някой път на ума да говорите за някого? Спрете се! Не пускайте дявола да влезе! Не му ставайте глашатай. Затворете своят телефон и не му предавайте мненията му. Дяволът никога не казва добри думи. Той говори за хората. Ти си вагабонтин, крадец, блудник, под маме ви да му помогнете и се свърши работата. Па когато дойдат страданията, чрез тях Господ ви казва друг път да не слушате дявола. Гневливост, завист, омраза, подозрение, лъжа, всички отрицателни неща в света, това е свойствено на дявола изхвърлете този стар баща навън и ще бъдете свободни, ще бъдете с Господа, който е всемъдър, добър, справедлив, съобразителен и любящ, който прощава и помага на страдащите и бедните. Ако сто пъти съгрешите и се обърнете към Него, Той ще ви прости той наказва само дяволите. Той ги е проклел и е създал за тях голям огън. Тъй, че който не иска да бъде свързан с дяволите, трябва да бъде милостив и съобразителен. Нека от сега нататък започнем да прилагаме Христовото учение. Не да се показваме на света, че сме религиозни хора. Нека нашата набожност да бъде скрита в нас. А пред света нека сме както красивите дами, които излизат с покрито лице, за да не ги изгори слънцето или да не почернеят от праха. Скрийте своята красота вътре. Не парадирайте с нея отвън. Не разправяйте колко сте добри, великодушни, готови за благотворителни дела, че по три пъти на ден се молите, за да не станете посмешеща на света. И Христос казва Бъдете в света умни като змиите и незлобливи като гълъбите. Светските хора не са глупави, а умни. По отношение на висшия живот, те са по-лоши, но по отношение на ума, те са по-умни. Ние сме глупави. Дайте им пример за някое добро дело, за да ви дават и те от своя ум. Сега казват, че трябва да бъдем премолинейни, а не трябва да бъдем щедри. Че как тогава ще оправим света? Като ни погледне някой на криво, ние се разгневим. Ами колко пъти ние сме поглеждали хората на криво? Не си даваме сметка за това. Господ не ни е създал скриви очи, а справи. Религиозен живот е именно това. Да имаме и да даваме свобода на хората, да извиняваме техните погрешки и да търсим всяка възможност да се сплотим духом. Сега, нека речем да приложим учението и да го проповядваме на другите. Никакво одумване за напред да се заречем през цяла една година да не одумваме. Направете си тефтер и кажете «Днес слава Богу за никого не съм говорил. Турете бележка седем. Щом говорите, турете единица». И дръжте през цялата година сметка колко седморки и колко единици ще си турите. Доколко сте успели да се сдържате. Гледам често Някому трепери устата и аз да кажа нещо. И аз имам думата. И аз знае нещо. Започва да говори. Започват и други. И тук виж, че някой стане предмет на одумване. Утре пак ще започнат същото нещо. Когато някой момък наближава да се жени, залюбват го много моми и всички го хвалят и се надпреварват коя да му припише повече качества. Баща му, майка му благородни, фамилията им много благородна. Избере ли той вече някоя за жена, всички, които са го хвалили до тогава започват. Той е дивак, глупак, простак. Когато и те трябва да кажат «Много добре е направил», че е избрал Мома измеждо нас. Ние се радваме. Знаете ли вие на какво прилича това? Аз съм привеждал и друг път една случка за посрещането на един княз в един голям европейски град. От избраните 12 най-красиве жени, които били поканени да гласуват коя да поднесе букет на княза, всяка пуснала бюлетина за себе си, сега и вие в това движение гледате, още не напълно подготвени, кой да даде букет на Христа? Всеки казва – Аз. Не гласувайте за себе си. И без да гласувате, Христос знае, кои заслужават. Това е Христовото учение. Да бъдем съобразителни, да не говорим за другите това, което можем да знаем за тях. Окултистите казват Ако искаш да бъдеш силен не говори за хората защото в момента когато започнеш да говориш влизаш в връзка с неговия дух и се заразяваш с лоши мисли. По-добре е да мислите добро за хората отколкото лошо защото инак себе си повреждате. Онзи когато одумвате, психологически се ползва. Нали Господ казва, като си богат, дай от своето. Колко печалба имаш? Десет хиляди. Дай половината. Когато говорим добро за някой човек, Господ не го хване и му рече. Колко спечели? 20. Дай половината на оня, който мисли добро за теб. Когато говорим добро за другите хора, ние печелим. А когато говорим лошо за хората, те печелят. Такъв е законът. Ако съзнателно го правите, те да печелят, ще се радвам на той и самоотричане. Но тогава пък не се оплаквайте, нали сте велики духове? Ако някоя от вашите сестри има някой надък, молете се десет пъти да се отърве тя от него. И тогава идете и кажете благо. В теб, сестро, има един порок, но да не ми се сърдиш, дето ти казвам. Тогава ще бъдете благословени. Та изпадете от вас сега този дявол, одумването. Господ решил тая година дяволи да връзва и никой да не се сърди, когато бъде свързан. Ще го впрегнат на работа. Както на земеделеца му трябват волове за да оре, така и дяволите са потребни за работа. Или ние ще бъдем впрегнати, или те за да ги впрегнете, трябва духът да бъде в вас. Трябва да бъдете силни и мощни. Аз пак ще говоря върху този въпрос за свободата на духа. Сега ще направя един малък опит, за да видя колко сте използвали днешната ми беседа. Религиозната свобода трябва да бъде Абсолютна. Бог е Бог на любовта, на свободата. Тогава всякой от нас ще намери своето място. И когато оре, и когато купае, и когато върши каквато и да е работа, ще я върши с благодарност. Такъв трябва да бъде животът на земята според свободата на духа според свободата, с която се отличавал и Сократ. Той беше последен човек, но много царе се забравиха, а неговото име остана. Човек може да заема много високи длъжности и пак да не бъде благороден. Духът изисква да бъдем и като царе, и като последни хора еднакво свободни. То е учението на Христа, което проповядвам. Да имате и да давате свобода. Да имате и да давате свобода. И пак да имате и да давате свобода. И умствена и сърдечна и религиозна и гражданска и домашна свобода навсякъде 5 септември 1915 година София